și în cer și pe pământ, el mi-ta și sfânt. Priotul Valeriu și-ntâmpină bucuros, iubiți ascultători, cu ocazia programului L025 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața textului din la Evanghelia după Luca, la capitolul 2. Ne vom începe citirea cu versetul 9 pe care îl vom parcurge, acompaniat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a ne ocupa de episodul următor din lucrarea, dar el a fost lepros. Scriptura, iubiți ascultători, este cuvântul lui Dumnezeu făcut trup. Domnul Iisus poate fi văzut în toată scriptura, atât doată ca întreg, cât și în părțile componente. Iată, de pildă în Leviticul, capitolul 13 și 14, avem întreaga evanghelie a mântuirii descrisă aici. Apariția, manifestarea și curățirea leprei este o umbră, ca să folosim limbajul noului testament, a apariției, manifestării și curățării păcatului în om. Ce minunat am văzut în lecțiunea precedentă că pentru curățirea leprosului trebuiau să se ia două păsări care reprezentau pe Domnul Iisus Hristos și una din ele trebuia să fie înjunghiată. Toată lucrarea, toată operațiunea era făcută la porunca preotului, de către un altul, leprosul nu putea face nimic, decât stătea și privea tot ce se face pentru el. Este semnificativ aceasta să înțelegem că noi, ca păcătoși care am fost izgoniți din grădina Edenului, din prezența lui Dumnezeu, nu avem posibilitate să facem nimic pentru mântuirea noastră, ci Domnul Dumnezeu din cer a poruncit, a trimis pe mielul, pe Domnul Isus Hristos, care a fost înjunghiat de către alții pentru noi, noi doar privim, ne minunăm, îi mulțumim și îl adorăm. Așadar, în Leviticul, la capitolul 14, versetul 4, citim că trebuiau să se ia pentru cel ce trebuie curățit două păsări și curate, lemn de cedru, cârmân și isop. Una din ele trebuia să fie înjunghiată într-un vas de pământ deasupra unei ape curgătoare. Dar această pasăre a fost înjunghiată deasupra unei ape vii, deci curgătoare. Apa cea vie, în contrast cu apa stătătoare, este viață și putere. Ce putere uimitoare se află în șuvoaiele apei de la cascada Niagara! În Biblie, apa este folosită ca un simbol al cuvântului lui Dumnezeu, de citit Efeseni 5:26 și în alte locuri. Apa izvorâtă ne vorbește de cuvântul viu, care, prin lucrarea Duhului Sfânt, se adresează către noi. Acest cuvânt este viu și lucrător, după cum citim la Evrei 4, 12. Cuvântul îmi arată că Domnul Isus a murit pentru mine și că a suferit pentru păcatele mele. Ai auzit poate deseori despre moartea Domnului Isus. Ai văzut o pasăre înjunghiată în vasul de lut. Dar, iubite ascultător, ai înțeles tu că aceasta s-a întâmplat pentru tine? Ai văzut o cândva pe Mântuitorul dus la moarte deasupra apei vii? Credința vine din cele auzite, iar cele auzite prin cuvântul lui Dumnezeu scrie la Roman 10. Numai prin auzire și primirea cuvântului viu se va naște în tine o credință vie. Din coasta a Mântuitorului nostru a ieșit sânge și apă. La fel era în vasul de lut deasupra apei vii, ceea ce mărturisește despre viața acestei păsări. Citim tot la Leviticul la capitolul 14, versetul 6. Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul, și să le înmoaie împreună cu pasărea cea vie în sângere păsării înjunghiate deasupra apei curgătoare. Am observat așadar, numai decât că aceste două păsări împreună formează un tablou al Domnului nostru Isus Hristos. L-am văzut venind din cer, cum a luat acest trup care a fost pregătit și cum în acest vas de lut, în trupul acesta, a murit pe cruce pentru noi. Dar Isus nu a rămas pe cruce cu semnele morții în mâinile și picioarele și asta lui, a fost pus în groapă. A treia zi însă am viat. purtând încă acele semne. Așa vedem și pasărea aceea vie, coborând în sângele păsării moarte și ieșind de acolo, aripile ei fiind însemnate în totalitate cu sângele cu moartea. Ce tablou mișcător și strălucitor al morții și al învierii Domnului Isus Hristos avem în aceste două păsări dar pasărea este ținută încă în mâna preotului și nu este lăsată liberă să zboare la locuința sa. Nu numai că pasărea cea vie trebuia înmuiată în sângele păsării moarte, dar acolo mai era și lemnul de cedru, cârmâzul și isopul. Lemnul de cedru ne vorbește despre lucrurile mari și prețioase ale naturii, iar isopul, din potrivă, ne simbolizează lucrurile cele mai de jos și disprețuite ale naturii. Solomon vorbise despre plante de la cedrii care sunt în Liban până la isopul care crește pe ziduri. Aceasta citim la 1 4 cu 4,33. Cel mai înțelept și mai plin de onoare om trebuie să se plece sub această putere curățitoare a sângerui dacă vrea să primească mântuirea. Iubiți ascultători, încheiem episodul de astăzi la acest punct. Într-adevăr, ce minunat se vede toată Evanghelia Mântuirii, numai în aceste două versete din Cartea Reviticului, capitolul 14, unde ne este prezentat Domnul Hristos în toată măreția sa, în moartea și în vierea sa făcută pentru noi. Ajută-ne, Doamne Tată Cere, să primim și noi pe Domnul Isus pe care ni l-ai dat și despre care ne vorbești în toată Scriptura, atât în Cartea aceasta, cât și în Noul Testament, până la Apocalipsa. Ajută-ne să-l cunoaștem mai bine prin mesajul de astăzi, să-l primim ca pentru noi, pentru slava ta și fericirea noastră. Amin. Ce jert păscumpul tată a, a pe calvar și totuși pentru tine ea poate fi zadar. nu uita, nu uita, da azi e mântuirea ta Iubiți ascultători, ne aflăm în Luca, capitolul 2, versetul 9, pe care îl voi citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Desigur, știm că este vorba despre păstorii care stăteau în câmp în noaptea când Domnul s a născut, făcând de în împrejurul turmei lor. Și numai lor, care erau, zicem noi, niște ciobani simpli, lor li s-a făcut cunoscută cea mai mare veste din toată istoria creațiunii, întruparea Dumnezeului nevăzut într-un trup văzut, limitarea infinitului în timp, incorporarea creatorului în creatură. Cât despre ceilalți care erau preoți, erau preoți mai de seamă, erau oameni mari care stăteau încetăți și își dormeau Somnul lor confortabil sau se ocupau cu alte lucruri, nu li s-a făcut această cinste. Când stai de strajă, când vechezi în jurul turmei pe care ți-a dat-o Dumnezeu, când e vorba de turma gândurilor, turma vorbelor, turma faptelor și lucrărilor tale, când stai de strajă, adică atunci când vechezi, când te gândești, când le controlezi, totdeauna ți se înfățișează un sol dumnezeiesc? totdeauna slava Domnului strălucește în prejurul tău. Numai cei care sunt treji, care vechează, care își analizează gândurile, vorbele și faptele lor, numai aceia pot vedea lumina adevărului și slava lui Dumnezeu. Adormiții, aceia care își dau frâul liber tuturor pornirilor și plăcerilor lor, aceștia dormiți nu se pot bucura de acest mare privilegiu, după cum, așa cum am spus și în deschidere, cei care stăteau încetăți și se distrau sau care dormeau, n-au avut parte de harul acesta minunat, de care li s-a făcut parte unor ciobani simpli care stăteau de strajă. Ei erau treji. Cei adormiți nu se pot bucura de aceste privilegiuri. Vai, și în multe feluri, doarne diavolul pe om. Cele ce s-au petrecut în legătură cu nașterea pământească a Mântuitorului Iisus Hristos, ne referim la semnele și arătările cerești, au avut ca prim scop anunțarea Marelui Răzcumpărător care venea pe pământ pentru împlinirea planului din veci al Lui Dumnezeu. În al doilea rând, ele aveau în vedere partea duhovnicească a lucrurilor din care învățăm și noi ceva. Domnul Isus, în propovăduirea sa, nu s-a referit niciodată la nașterea Lui supranaturală. Și a făcut așa fiindcă voia să convingă prin adevărul celor spuse, nu numai prin originea sa dumnezeiască. Nici Sfântul Apostol Pavel nu predica nașterea din Fecioara Mântuitorului pentru același motiv. Bine ar fi să ținem seamă și noi de acest lucru. Ba încă Sfântul Apostol Pavel merge mai departe și spune despre Domnul Isus că a fost născut din femeie. A se citi Galateni 4 cu tocmai pentru a înlătura o greutate din calea celor care vor să-L urmeze pe Domnul Isus. Este adevărat că propovăduirea Evangheliei a fost însoțită și de semne și minuni, dar nu aceasta era principalul, ci adevărul pe care îl cuprindea. Asta este tot. Minuni pot face și dracii, dar ei nu au adevărul. Să învățăm ceva și de aici, frații mei. Și iată că un înger al Domnului scrie versetul S-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit prejurul lor aceia care păstoresc cu lepădare de sine turma Domnului, aceia care stau noaptea de straj prejurul ei, numai aceia au parte de descoperiri dumnezeiești deosebite și slava Domnului îi înconjoară. Multe binecuvântări revarsă Domnul peste cei treji care vechează asupra adevărului său ca să nu se piardă nimic din el, și au grijă de și săi ca să nu li se întâmple nicio pagubă duhovnicească. Când nașterea Domnului Isus are loc într-o inimă, este însoțită de lumină dumnezeiască, iar slava lui Dumnezeu strălucește și împrejurul celor prezenți. Îngerii s-au arătat păstorilor fiindcă i-au găsit treji gata să primească solia cerească și pentru că erau păstori, adică aveau aceeași ocupație pe care o avea marele păstor al oilor, Domnul Isus. Nu de oricine s-ar fi putut apropia îngerii, numai cine este gata să primească cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu, numai aceluia îi se arată îngerul, solul Domnului. Câți oameni bogați învățați nu erau atunci în Iudeea, dar la niciunul nu s-a arătat îngerul Domnului pentru ca să-i vestească nașterea Mântuitorului. S-a dus însă la niște bieți păstori, umili din câmpia Betleemului. Păstorii pe vremea aceea erau socotiți cei mai de jos dintre oameni. Da, așa lucrează totdeauna Dumnezeu, El se descopere inimilor simple, umile și treze. Niciunul din cei cu școli câte au avut pe vremea aceea teologice, că erau și pe atunci, nici din aceștia nu i s-a arătat Mântuitorul. Un înger s-a înfățișat, citim în versetul nostru, și slava Domnului a strălucit. Venirea îngerului este însoțită de venirea slavei. El aduce cu sine mireasma Dumnezeirii. Deci, orice trimis adevărat al Domnului aduce cu sine lumina și mireasma lui Hristos, Aduce slava lui, a Domnului, nu a omului. Îngerul venea din cer, scrie la versetul 15, și de aceea aducea cu sine mireasmă cerească și slavă dumnezeiască. Depinde unde locuiești, că ceea ce porți cu tine, tot aceea răspundești peste tot. Un muncitor care lucrează într-o fabrică de uh, colonie de parfumuri, răspândește în jurul său, vrea sau nu vrea, mirosul de parfumuri. Un lucrător care lucrează într-o rafinerie de petrol și mai ales dacă este o rafinerie mai rudimentară, răspundește în jurul lui mirosul de petrol, vrea sau nu vrea. Un bucătar care iese dintr-o bucătărie unde prăjește toată ziua ceapă și fierbe carne, acela când va ieși afară, vrea sau nu vrea, răspundește acel miros. Deci depinde unde locuiești. Credinciosul care se ocupă cu lucrurile de sus va răspândi în jurul lui vrea sau nu vrea mireasma lucrurilor de sus. Credinciosul care este pământesc și se ocupă cu lucruri pământești va răspândi în jurul lui vrea sau nu vrea întunericul celor de jos. Depinde de locul în care îți petreci viața. Fratele meu, unde este inima ta? Dacă este deci în locurile cerești împreună cu Hristos, așa cum vedem la Efesem 2 cu Vei răspândi în jurul tău parfumul lui. Orice creștin adevărat este, trebuie să fie, un sol al lui Dumnezeu, un vestitor al Domnului Isus, un purtător al miresmei cerești și al slavei lui Dumnezeu. Iată ce citim în continuare la versetul 10. Dar îngerul le zis, nu vă temeți că-ți vă aduc o veste bună care va fi o bucurie pentru tot norodul. O veste bună întotdeauna lungă teama. Cine se teme de o veste bună, ori este nebun, ori este îndrăcit? Se mai tem de o veste bună aceia care încă nu o cunosc, care nu i-au adâncit înțelesul și care nu-i cunosc valoarea. Îngerul le zice, deci, nu vă temeți! Este prima și cea mai scurtă, dar în același timp cea mai însemnată predică după nașterea Domnului Isus. Aceste trei cuvinte ale îngerului, nu vă temeți, pot fi socotite începutul noului testament, căci numai cel care nu se teme și care se apropie cu încredere de scaunul de mântuire al Domnului, numai acela poate căpăta mântuirea, de aceea îngerul are grijă să spună păstorilor, nu vă temeți. Același lucru se întâmplă și cu oamenii care ne înconjoară, când vrem să ne apropiem de ei și să le aducem la cunoștință vestea cea bună. Ei se dau în lături, ne pun tot felul de nume și caută să se apere de noi pentru că se tem. Se tem să nu le stricăm, așa zisă, lege strămoșească. Engelul se apropie deci cu această veste liniștitoare. Nu vă temeți! Mereu întâlnim aceste cuvinte de introducere atunci când un înger trebuie să intre în legătură cu un pământean. Chiar și Daniel, om preiubit și scump al lui Dumnezeu, cade în leșin atunci când stă în fața arătărilor cerești. Îngerii vin să aducă vești bune și mereu întâmpină temeri. Mereu trebuie să asigure pe oameni că Dumnezeu le vrea binele. Frica lui Adam, de după starea de păcat, n-a mai putut fi dezrădăcinată. Cine se teme însă cu adevărat de Dumnezeu, este izbăvit de orice frică. Citim la Proverbe 1, și cu 7 și 9, cu 10, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, ea este un izvor de viață. Dar și mai bun ca frica de Dumnezeu este dragostea de Dumnezeu, căci în dragoste, scrie la 1 Ioan 4, cu 18, nu este frică. Îngerul spune, deci, nu vă temeți că -ți vă aduc o veste bună. În original este scris, vă evangelizeți. O veste bună, Evanghelie spune la veste în grecește, într-o lume plină de vești rele, este ca o lumină într-un mare întuneric. Îngerii au fost primii evangeliști. Mare lucru este să duci pretutindeni vești bune. Adevărații urmași ai Domnului Iisus, pe oriunde merg, duc vești bune, mai ales vestea cea bună, Evanghelia. Pe oriunde trăi ei pe pământ, întăresc sufletele cu vestea cea bună primită din partea mântuitorului lor. Deci, spun îngerii, spune îngerul, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Adevărata veste bună aduce cu sine o mare bucurie. Bucuria este roada Evangheliei, vestea bună. Unde Evanghelia și-a făcut intrarea într-o inimă, acolo și bucuria a luat ființă. Creștinii, ca cei care au primit prin credință Evanghelia Domnului Isus Hristos, au devenit oamenii bucuriei. Ei singuri știu ce înseamnă adevărata bucurie, pentru că numai ei au păcatele iertate. Unde este păcat nu-i bucurie? Iar unde păcatul a fost ispășit și iertat, bucuria răsare ca un soare și umple totul de lumină. Evanghelia mântuirii este pentru tot poporul, dar ea nu este dată cu forța, ci numai cine dorește să o primească. Dacă Evanghelia ar fi dată cu forța, n-ar mai aduce bucurie. Adevărata viață de mântuit al lui Hristos este o viață de bucurie. Evanghelia nu este o lege ci este har, de aceea aduce cu sine bucurie. Cine nu trăiește o viață de bucurie, spunând totuși că este creștin, n-a primit încă Evanghelia Harului, ci trăiește într-o anumită lege religioasă cu nuanțe nou-testamentale care o ține rob. Dragul meu, ai primit tu Evanghelia în inima ta prin credință? Dacă ai primit cu adevărat, se vede neapărat după bucuria pe care o trăiești clipă de clipă. Pentru că Evanghelia aceasta este o veste bună care, așa cum spun cei care au adus-o din cer, îngerii este o bucurie. În versetul următor, în versetul 11, îngerul le spune în ce constă această veste bună. Să ascultăm. Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Domnul Isus, ca fiu al lui Dumnezeu, este din veșnicii, dar ca Mântuitor al Lumii, a avut un început. Astăzi, spune cuvântul, vi s-a născut un Mântuitor. Și nu numai ca Mântuitor al Lumii are El un început, ci și pentru tine, dragul meu, poate să aibă El un început. A început oare Domnul Isus să fie Mântuitorul tău? Căci dacă el nu este mântuitorul tău, adică dacă tu însuți nu l-ai primit prin credință ca mântuitor al tău personal, nu-ți folosește la nimic faptul că el este mântuitorul lumii. Ce ți-ar folosi ție? Că toată lumea are ce să mănânce, are cu ce să se îmbrace, iar tu mor de foame într-un colț. Poți să tot vorbești despre lume, că lumea are de toate, că se trăiește bine astăzi, dacă tu mor de foame ce folos ai din toate acestea? Trebuie să ai tu însuți să mănânci și atunci bucuria, belșugul lumii, va deveni și pentru tine o realitate. Nu numai în cetatea lui David, ci și în inima ta trebuie să se nască mântuitorul. Dacă vrei, se poate. El s-a născut atunci pentru toți cei ce vor să-l primească, dar astăzi el este mântuitor numai pentru cei care l-au primit. Cine l-a primit personal pe Domnul Isus ca mântuitor prin credință, acela se cunoaște. El este un om nou, un copil al păcii, al dragostei și al bucuriei. Adevărații creștini sunt numai cei care au avut o întâlnire personală cu Hristos prin credință. Ei pot spune, atunci la data cu tare s-a născut Hristos ca mântuitor pentru mine sau pentru noi. Spune deci îngerul, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Cetatea lui David era Betleemul, care tâlmăcit înseamnă casa pâinii. Domnul Isus, pâinea vieții, s-a născut în casa pâinii, în Betleem. Să fie oare la întâmplare lucrul acesta? Acolo unde se naște Domnul Isus ca mântuitor, acolo este belșug de pâine și belșug de lumină cește vorbind, creștinii adevărați nu pot fi săraci. Ei au din belșug pâinea vieții pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Inima care l-a primit pe el ca mântuitor este un Betleem, adică o casă a pâinii, din care mănâncă și se satură toți plămânzii din jurul lui. Numele David înseamnă cel iubit sau drăgălașul sau dragoste. Cetatea lui David înseamnă deci cetatea dragostei numai atunci când domnul isus se naște în cetatea dragostei fericește viața noastră el trebuie să fie pentru noi nu numai mântuitorul adică cel care ne scapă de păcat sau domnul cel care ne stăpânește și ne păzește ci el trebuie să ne fie și iubitul mirele inimii noastre fără de care nu putem să trăim de aceea se spune în cetatea Dragostei. Faptul că Domnul Iisus a născut în cetatea dragostei noastre, se vede din trăirea noastră care arde în focul dragostei. În versetul 12, versetul următor, îngerul le spune păstorilor despre semnul cum îl vor recunoaște pe prunc. Să citim versetul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Umilința! Iată calea pe care a venit Fiul lui Dumnezeu la noi, pierduții ca să ne mântuiască. Nu numai că el a părăsit slava cerească luând un chip de rob, dar chiar între robi a fost cel mai de jos dintre ei. Staulul și ieslea au fost primele locuri cu care el, împăratul cerurilor, a venit în legătură. El, cel necuprins, s-a lăsat înfășat în scutece și culcat în troiesle, gustând încă de la începutul vieții sale pământești crucea. Umilința este primul semn al mântuitorului lumii. Îngerii au spus lucrul acesta. Iată semnul după care veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în troiesle. Umilința este unul din semnele celor mântuiți. Numai inimile umilite pot primi cu adevărat pe Domnul Isus Mântuitorul. Adevărul se naște în inimile smerite. Ieslea inimii odihnește cu adevărat pe Domnul Isus. Aici este singurul loc de pe pământ unde își poate pleca el capul. Apa adevărului nu poate sta pe vârfurile ascuțite ale înțelepciunii, ale rațiunii firești, ci ea se coboară în văile adânci ale inimii smerite. Aceasta este o lege care nu se poate schimba. Frații mei, vreți să știți sigur unde se află Domnul Iisus adevărul pe pământ? Nu priviți în sus spre piscurile înalte ale înțelepciunii veacului acestuia, ci priviți spre văile adânci, spre inimile smerite, spre oamenii simpli, dar credincioși. Ei vă vor arăta pruncul în ieslea inimii lor. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L025. Mulțumim Domnului pentru îndemnurile minunate care le-am primit. Domnul să ne ajute ca toți să ne procurăm inimi smerite în care să-L primim și să-L găzduim ca după aceea, încălzindu-ne viața noastră și aprinzându-o cu focul dragostei, să putem incendia pe toți cei din jurul nostru. Binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi pentru toți vecii. Amin. Doamne bună, tatea ta, încuprinde inima și mă face fericit, domnul meu iubit.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 dragostea mă copleșește, Pacea ta mă liniștește, Harul tău având tot mai mult să-ți